Tři a půl minuty potom, co se probudil, se kapitán Elánius, noční hlídka, vypotácel po posledních schodech na střechu budovy městské opery. Zalapal podechu a dokončil výstup allegro ma non propo. Pak se opřel o stěnu a v půlkruhu před sebou pohyboval nataženým samostřílem. Na střeše kromě něj nikdo nebyl. Všude kolem se rozkládaly prázdné olověné desky a vztřebávali raní slunce. Už teď byly tak rozpálené, že by bylo obtížné se po nich pohybovat. Když se vydýchal a cítil se poněkud lépe, nahlédl za komíny a vypuklé světlíky. Jenže ze střechy vedlo několik cest a byly tady desítky úkrytů. Viděl odsud přímo do svého pokoje. Když na to přejde, viděl odsu do pokojů větší části města. Katapult? Ne. No, no dobrá, ale tady alespoň najde nějaké svědky. Přešel k okraji střechy a pohlédl dolů. Zdravím vás, vítám. Zamrkal. Budova byla vyšší než šestipatrový dům a nalačný žaludek to nebyl právě nejpříjemnější pohled. — No, poslyšte, nemohl byste vylézt sem nahoru? — Proč? Ne, kůžu! Elánius ustoupil. Ozvalo se skřípění kamene a na střechu se pracně vyšplhal chrlič, který se pohyboval jako oživlá socha v laciném trikovém filmu. Elánius toho o chrličích mnoho nevěděl. Karotka mu kdysi vyprávěl o tom, jak jsou úžasní. Zvláštní městský druh trolů, u kterých se časem vyvinula symbiotická existence z okapy a svody. Vzpomínal, jak Karotka obdivoval způsob, jakým svýma obrovskýma ušima zachycují dešťovou vodu a chrlí ji jemnými síťkami, které mají v ústech. Chrliče jsou pravděpodobně nejpodivnější formou života na celé země ploše. Jen málo který pták si postaví hnízdo na střeše budovy obydlené chrliči, a dokonce i netopíři kolem nich létají velkými oblouky. Jak se jmenuješ příteli? Idá i, sa, le, li, e, i cí, od, ej. se nehličně pohybovali, jak si v duchu doplňoval všechny ty zvuky, které bytost jejíž ústa byla neustále otevřena, nedokázala vytvořit Římsa přehlížející Broadway. Osobní údaje každého chrliče byly úzce zpěty s místem jeho pobytu, stejně jako u keble přílepky. E, takže, Římso, e, víš, kdo jsem? Aha, jel ja, nejí. Elánius přikýl. Sedí tady nahoře za každého počasí a do uší mu lezou komáři. Takový tvorové nemají přeplněný adresář. I taková škeble potoční zná víc lidí. Jsem kapitán Elánius z hlídky. Chrlič roztáhl obrovské uši. Až e A jak se? A, a, ro, a? Elánius si v duchu větu přeložil a zamrkal. Vy znáte desátníka karotku? Och, já ja, i ne. O, ho, je, le. Lánius si odfrkl. Já jsem tady v okolí vyrostl, pomyslel si. A když jdu po ulici, každý řekne, co je to za otrapu. Karotka je tady pár měsíců a zná ho každý. A on zná každého. Určitě by se mně to dotklo, kdyby nebyl tak strašně sympatický. Hmm. Pořád žiješ tady nahoře. A jak je možné, že znáš R U E Karotku O jí, I H M A T O O I D A Až ne? A O A nepřišel sem nahoru dnes někdo jiný? A O a Viděl si, kdo to byl? Och L A E I L I A ně O A E O I Gse O E že ho lo er, ho, je o Utíkal po holofernově ulici, přeložil si Elánius. Ať to byl kdokoliv, bude teď už daleko. Jel, ič, řekl najednou zímsa sám od sebe. o ho, stroj ho Což Cože měl? O-ho-stroj. Záte, o-ho-stroj, t, i. O, A, e, I. Aha, ohňostroj. A, O, O, D, I, Č. Tyč na ohňostroj? Jako tu tyč, ze které se vypouštějí rakety? E, E, E, I, O, I, Č, Z, R, A, A, A, O, A, D, A, ác. Ukážeš s ní a ona udělá bác? A, a Lánius se poškrabal za uchem. To vypadalo jako hůl, kterou nosili mágové. Ale ty nedělali hluk. Ehm, no, e, tak ti mnohokrát děkuju, římsu. o ra o si e lice o o hl Obrátil se naspět ke schodům. Někdo se ho pokusil zabít. A Patricej ho varoval před vyšetřováním krádeže v cechu vrahů. Krádež, řekl. Až dosud si Elánius nebyl jistý, zda tam k nějaké krádeži vůbec došlo. Pak jsou tady ovšem zákony náhody. Ty hrají v policejním vyšetřování mnohem větší úlohu, než je logika vyprávění ochotna připustit. Na každou vraždu vyřešenou díky nálezu důležitého otisku podrážky nebo cigaretového nedopalku připadá stovka případů, které zůstanou nevyřešeny kvůli tomu, že vítr listí na špatné místo nebo že zem byla stvrdlá suchem. Až příliš mnoho případů je vyřešeno díky šťastné náhodě. Někdo náhodou zastaví důležité vozidlo, vyslechne náhodně utrousanou poznámku nebo se v blízkosti místa zločinu objeví i náhodou někdo, kdo má potřebnou národnost spojovanou se zločinem a nemá alibi. Dokonce i Elánius znal sílu náhody. Sandálem zavadil o něco, co kovově zazvonilo. A tohle rozářil se desátní karotka, je proslulý triumfální oblouk postavený na paměť bitvy od Roboroch. Myslím, že jsme ji vyhráli. Je na ní spodobněno při nejmenším 90 nejproslulejších bojovníků. Slouží také jako hlavní orientační bod. Měli tam dát hlavně panáky podle těch účetních, Ozval se psí hlas za Anguou. Hehe, <tout> to byla první bitva ve Smíru. kde byl nepřítel donucený prodat vlastní zbraně, aby zaplatil úrok z úvěru. <tout> Ale já žádný oblouk nevidím, osmělila se tím, zatímco gospodu okázale ignorovala. Kde je? Hm, <tout> no ano, to, to je ten problém. Promiňte, pane poskrovníku, to je pan poskrovník oficiální strážce monumentu. Podle prastaré tradice je jeho mzda jeden tolal ročně a každý svátek prasečí hlídky dostává novou vestu. Na křižovatce ulic seděl na stoličce stařec s kloboukem staženým do očí. Teď si ho pošoupil do týla. Hezké odpoledne, pane Karotko! Vy byste asi chtěli vidět triumfální oblouk, že? Ano, prosím. Karotka se obrátil k anguji. Na neštěstí jeho návrh a stavební dozor svěřili tomu zatracenému hlubci Johnsonovi. Starý muž nakonec vytáhl z kapsy malou lepenkovou krabičku a s posvátným výrazem zvedl víčko. Kde je? Uvnitř, hned pod tím chomáčem dřevité vlny. Och, uh, Obávám se, že přesné měření znal pan Johnson jen z doslechu pan poskrovník přiklopil víčko. Vytvořil také kvirmský památník angské vysuté zahrady a kolos Morporský doplňoval anguino vzdělání dělání karotka. Kolos Morporský? Pan poskrovník pozvedl kostnatý prst. Oho, neodcházejte! Začal se poklepávat po kapsách. Někde ho tady mám! Což pak ten člověk nenavrhl nic užitečného? Pokud vím, navrhl sadu ozdobného stolního náčiní prošíleného lorda Pitsbudku, odpověděl Karotka, když se vydali na další cestu. A ta byla v pořádku? <laughs> ne tak docela, ale v tomhle případě je to mnohem zajímavější, protože v solničce bydlí čtyři rodiny a pepřenku používá město jako jednu z obilních sípek. Angua se usmála. Zajímavé věci. Karotka znal moře zajímavých údajů o Angmorporku. Angua cítila, že ona se na jejich hladině vznáší dost nejistě. Procházet se s Karotkou ulicemi města bylo totéž, jako objednat si tři okružní cesty s průvodcem a všechny je smáčknout do jedné. Tak, a tohle jsou budovy cechu žebráku. Ten je ze všech cechů nejstarší. To ví ve městě málo kdo. A je to vážně, pravda? Lidé se myslí, že je to cech šašků nebo vrahů. Zkus někoho zeptat. Skoro každý ti řekne, nejstarší cech ve městě jsou určitě šašci nebo vrazi, Ale nejsou. Tyhle cechy vznikly poměrně nedávno. Za to cech žebráků už existuje celá staletí. Vážně? Vypravila ze sebe Angua slabým hlasem. Během poslední hodiny se o Ank Morporku dozvěděla víc, než by chtěl vědět kterýkoliv normální člověk. Měla matné podezření, že se jí karotka pokouší dvořit. Jenže se zdálo, že jí chce na místo obvyklých květin nebo čokolády předat v dárkovém balení město. A navzdory všem lepším vlastnostem a instinktům pocítila osten žárlivosti. Žárlila na město. U Bohu, vždyť ho znám teprve několik dnů. Bylo to tím, že on to město vlastně nosil jako kabát ušitý na míru. Jeden by očekával, že si Karotka každou chvilku začne prospěvovat jednu z těch písní s podivným rytmem a slovy jako To je mé město, nebo Chci se stát jeho součástí. Prostě ty písně, při níž lidé tančí na ulicích, dávají zpívákovi jablko a přidají se k němu a skupina prodavaček, zápalek a květin najednou projeví až neuvěřitelné choreografické nadání a všichni se chovají jako poctiví, spokojení a veselí občané a ne jako zlí, sobečtí, lumpové a vrazy, jimiž ve skutečnosti většinou bývají. Zarážející na tom bylo že kdyby se byl Karotka skutečně pustil do zpěvu a tance, lidé by se k němu pravděpodobně opravdu přidali. Karotka by dokázal přesvědčit kruh menhirů, aby za ním vytvořili zástup a zatančili si rumbu. Na hlavním nádvoří je několik velmi zajímavých starých soch, pokračoval zapáleně. Včetně Jemina boha žebráků, ukážu ti je, nebude jim to vadit. Zabušil na dveře. To snad ani nemusíš. To nic není. Dveře se otevřely. Anguji se rozšířily nozdry. Ten pach se podobal. Žebrák si prohlédl karotku od hlavy k patě. Ústa se mu v úžasu otevřela. To je usmolený Michal, že? Usmál se na něj karotka. Dveře s třesknutím zapadly. No, tak. To nebylo příliš přátelské. Smrdí, co? Ozval se ošklivě jízlivý hlas z míst od někud za anguou. Neměla sice náladu vzít gaspodu na vědomí, ale teď bezmyšlenkovitě přikývla. I když u žebráků vždycky člověk narazil na pravý koktail pachu a odérů, teď byl druhým nejvýraznějším pachem strach a ze všeho nejsilněji byla cítit krev. Její pach byl tak silný, že se Anguji chtělo křičet. Za dveřmi se ozvalo několik hlasů a dveře se znovu otevřely. Tentokrát stál u vchodu celý zástup žebráků. Všichni zírali na karotku. No dobrá, vaše hodnosti, řekl ten, kterého karotka oslovil jako usmoleného Michala. My se tedy vzdáváme, jak jste se to dozvěděl. Čo, jak jsem se... Začal Karotka, ale Angua do něj strčila loktem. Někoho tady zabili, vysvětlila mu. Co je ta žena zač? Zeptal se usmolený Michal. Strážnice Angua, patří k mužům hlídky, odpověděl Karotka. Sešty, sešty, řekl gaspoda. Musím říct, lidi, že se fakticky lepšíte, prohlásil usmolený Michal. Našli jsme chodinku před pár minutama. Angua cítila, jak karotka otvírá ústa, aby se zeptal koho. Znovu ho strčila loktem. Bude nejlepší, když nás tam rovnou zavedete. Ukázalo se, že je to tak především žena. V podkrovní místnosti plné hadru. Angua poklekla vedle těla. Teď už to bylo jen mrtvé tělo. Už to nebyl člověk. Člověk? dokonce i mrtvý. Mývá naramenou hlavu. Ale proč? Kdo mohl udělat něco takového? Karotka se obrátil k žebrákům, kteří se tačili na Prahu. Kdo to je? Vletíci je klipsová, odpověděl usmolený Michal. Byla to jen komorná královny moly. Angua se tázavě podívala na karotku. Královna? Oni někdy říkají nejvyššímu žebrákovi král nebo královna. Angua přetáhla přes mrtvé tělo sametový plášť, který ležel vedle. Tak jenom služebná zabručela si pro sebe. Uprostřed místnosti stálo vysoké zrcadlo, přesněji řečeno jeho rám. Úlomky zrcadla se laskly na podlaze místnosti jako stříbrné mince. A míseli se z úlomky okenního skla. Karotka odhrnul nohou několik střepů. V podlaze byla hluboká rýha a na jejím konce vyčníval okraj si kovového. Usmolený? Patřebojil hřebík jako kus pravázku, řekl Karotka velmi pomalu a opatrně. Oči neodtrhl od onoho kousku kovu zaraženého v podlaze. Vypadalo to skoro, jako by čekal, že ta věc něco udělá. Nemyslím si, že by... Začal žebrák. Karatka aniž otočil hlavu, natáhl jednu ruku, chytil Michala za šaty pod krkem a bez znatelné námahy ho zvedl ze země. Ku provázku a chřepík. Samozřejmě desátníko, karatko. A vy ostatní, běžte si po svém, obrátila se Anguak žebrákům ve dveřích. Mlčky na ně poulely oči. No tak, vykřikla a zatěla pěsti. Přestaňte tu ubohou ženskou očumovat. Žebráci zmizeli. Bude to chvíli trvat, než jsou ten provázek, řekl karotka a nohou odhrnoval další střepy. Budou ho muset na někom vyžebrat, chápeš? Vytáhl nůž a začal opatrně vedlabávat kovový předmět. Nakonec držel v ruce olověnou kouli, lehce sploštělou tím, jak prošla oknem, zrcadlem, prknem v podlaze a jistými částmi je eklipsové, především těmi, které nebyly navrženy k tomu, aby během života spatřili světlo světa. Obracel kouli v prstech. Ango. prosím, jak jsi věděla, že je tady mrtvý? Já měl jsem takové tušení. Žebráci se vrátili a byli tak nervózní, že se jich několik najednou pokoušelo nést jediný kousek provázku. Karotka zatloukl hřebík do okenního rámu na místo, kde byla rozbitá tabulka a přivázal k němu konec provázku. Pak zarazil nůž do rýhy v podlaze a přivázal k němu druhý konec provázku. Pak si lehl na podlahu a podíval se podél nataženého provázku. To no u všech bohů! Co se děje? Musela ta přiletět ze střechy opery. Ano? A co? To je přes 200 metrů. Ano? Ta věc se zarazila 3 cm do dubové podlahy. Znal si to, děvče, vůbec? Zeptala se Angua a cítila při té otázce rozpaky. Neznal. Já myslela, že ty znáš každého. No, asi jsem je tu a tam někde zahlédl, ale to je všechno. Město je plné lidí, se kterými se občas potkáš. A na co potřebují žebráci služebné? Nemyslíte si, že bych měla bez služebné, takhle opravené vlasy, drahouško že ne? Ve dveřích se objevilo podivné stvoření. Jeho tvář byla plná boláků a bradavic. Ty bradavice měly vlastní bradavice a teprve na nich rostl chlup. Tvor byl pravděpodobně ženského pohlaví, ale pod mnoha vrstvami hadrů, do kterých byl zabalen, nebylo snadné to určit. Zmíněné vlasy vypadaly, jako kdyby je právě prohrábl hurikán, ulepenými prsty. Pak se stvoření narovnalo. — Och, to je desátní karotka! — Nevěděla jsem, že jste to vy. Hlas teď byl docela normální, nebylo v něm ani náznak chropotu a kněurání. Postava se obrátila a její hůl tvrdě dopadla na hlavu někoho v chodbě. Jsi ošklivý kluk, uslíntaný Sidny. proč si nám neřekl, že je to desátník karotka? Ováis! Rozcuchaná postava vešla do místnosti. A jak se jmenuje vaše přítelkyně desátníků? To je strážnice Angua. Anguo, tohle je královna moly z žebráků. Jak si Angua všimla, tak to bylo poprvé, kdy někdo nebyl překvapen, že v hlídce slouží žena. Královna Moli je pozdravila jako jedna pracující ženu druhou. Se k žebráků poskytoval mužům i ženám, kteří nechtěli pracovat stejnou pracovní příležitost. Vy byste asi nemohla postrádat deset tisíc dolarů, za které bychom si my postavili malou vilku, že? Ne. Jen jsme se ptali. Královna Molisa hůlkou dotkla předmětu pod pláštěm. Co to bylo, desátníku? Myslím, že je to nějaká nová zbraň. Zaslechli jsme řinčení skla a bylo to. Proč by jich chtěl někdo zabít? Karotka se podíval na sametový plášť. To je její pokoj? Ne, můj, je to moje šatna. Potom ten, kdo to udělal, nechtěl zabít ji. Chtěl zabít vás, Molly. Šaty dělají člověka. Je to váš obřední plášť, že? Oficiální plášť představeného cechu žebráku. No pravděpodobně nedokázala odolat pokušení a zkusila, jak by ji slušel. Správný plášť, správná místnost, chybná osoba. Molly se přitiskla ruku k ústům, čímž riskovala okamžitou nákazu. Vrazy? Vražedný útok? Karotka zavrtila hlavou. Hm, nevypadá to tak. Ti tyhle věci vyřizují zblízka. Mají k tomu skutečně osobní přístup. Co máme dělat? Nebylo by špatné začít tím, že pohřbíte tuhle chodinku. Karotka otáčel v prstech kovovou koulí. Pak k ní přičichl. Ohňostroj, máš pravdu, přikývla Angua. A co s tím budete dělat vy, zeptala se královna Moli. Jste přece hlídka, ne? Tak co? Co s tím budete dělat? Potroublo a naváška pokračovali po zapudrované ulici. Byla lemována koželužnami, cihelnami a sklady dřeva a všeobecně se nepovažovala za zvláště pěknou ulici. Potroublo se myslel, že to byl důvod, proč je seržant Tračník poslal nahlídku právě sem, aby se naučili znát město. Odklidilo je to z cesty. Seržant tračník měl dojem, že když jsou na strážnici, vypadá místnost neuklizená. Okolní ticho rušil jen cvakot podkůvek na podrážkách jejich bot a ťukot navážkových kloubů lažbu. Nakonec se ozval potroublo. — Chtěl bych ti jenom říct, že mě se to, že nás takhle spárovali, nelíbí o nic víc než tobě. — Bodejď. Ale už se stalo, my bychom se měli snažit spolu nějak vyjít, aby to fungovalo. V tom případě tady ale musí dojít k některým změnám. Jako třeba? Jako třeba se mi zdá nesmysl, že neumíš počítat. Vím, že trolové umějí počítat. Proč to neumíš ty? Umím počítat. Tak kolik ti teď ukazují prstou. Navážka se na něj upřeně zadíval. Dva? Výborně! A kolik teď? Dva a jeden. No, dva a jeden to je? Zdálo se, že navážka propadá panice. Tohle pro něj byla brána vyšší matematiky. Dva a Jeden, to je tři. A teď? Dva a dva. To jsou čtyři. Čtyři. A teď kolik? Potroubl zkusil rovnou osm prstů. Čtyři dvojka. Co je to čtyři dvojka? Dvě a dvě a a dvě. Potroubl, naklonil hlavu ke straně. Hm, dobře. čtyři dvojce se říká osm. Osm Poslyš? Možná, že zdaleka nejsi tak hloupý, jak vypadáš. Tyhle počty nejsou těžké. Zamysleme se nad tím. Tedy já se nad tím zamyslím a ty se ke mně přidáš, až se naučíš ta správná a potřebná slova. Elánius za sebou zabouchl dveře strážnice. Tračník zvedl pohled od stolu. Na tváři měl potěšený výraz. Co se děje, Frede? Seržant tračník se zhluboko nadechl. Zajímavé správy, kapitány. My s Nobím jsme provedli nějaké pátrání v cechu šašků a kašparů. Sepsal jsem všechno, co jsme tam zjistili. Tady to je. Skutečná zpráva. Fajn. Všechno pěkně černé na bílém. Koukni. Do posledního výsmenka. I podtrhaným. Skvělá práce. Máte dokonce i čárky a háčky, podívej. Už se těším, jak si to přečtu, Frede. A potroublo a navážka taky něco našli. Potroublo taky zepsal zprávu, ale nemál tam zdaleka tolik čárek jako já. Jak dlouho jsem spal? Šest hodin. Elánius se pokusil uspořádat si v hlavě všechny ty psané zprávy, ale nepodařilo se mu to. Musím se něco vpravit do žaludku. Trochu kafe nebo tak nějak. Pak bude ten svět určitě vypadat lepší. Každý, kdo momentálně kráčel za podrovanou ulicí, by tam narazil na trpaslíka a trola, kteří na sebe vzrušeně pokřikovali. Dvakrát třicet dva a osm a jedna. Vidíš? A kolik hl je tady v tomhle stasu? Šestnáct a, a osm a, a čtyři a jedna. Vzpomeneš se, co jsem ti řekl o skládání desítek? E, dvacet devět? Přesně, výborně. Výborně. Ty to dokážeš? Já to dokážu. Máš přirozený dar počítat do dvou. Mám přirozený dar počítat do dvou. A když umíš počítat do dvou, spočítáš všechno. A, a když umím počítat do dvou, spočítám cokoliv. A pak svět vysykneš jako ústřici. Jako ústřici. Co je to ústřice? Angula musela tu a tam popoběhnout, aby udržela s karotkou krop. Nezajdeme se podívat na střechu opery? Později. Než bychom tam dorazili, bude pachatel dávno pryč. Nejdříve to musíme říct si kapitánovi. Myslíš, že byla zabita tou samou věcí jako kladiv Určitě. Tam je devět ptáků. Dobře, tam je jeden most. Správně! tam je čtyři deset člunů. Výborně. Tam je jeden tisíc šest desát čtyři cihly. Skvělé. Tam je... Teď bych tě te nechal trochu odpočinout. Nechceš přece všechno převádět jenom na čísla. Tam je... Jeden běžící muž. Cože? Kde? Káva šáma Hargy byla jako roztopené olovo, ale měla jednu přednost. Když jste je dopili, měli jste nesmírný pocit úlevy, že jste se konečně dopracovali ke dnu šálku. Tak tohle, ušklíbil se Elanius, byla strašlivá káva šáme. <laughs> – Aby ne, přikývil Harga. Já jsem tedy za svého života vypil celé litry mizerné kávy, ale tahle, tahle mi připadala, jako když mi někdo po jazyku tahá sem a tam pilu. Jak dlouho se ji vařil? – Kolikátého je dnes? – zeptal se Harga, který leštil sklenici. – Většinou leštil sklenice. Nikdo nikdy nezjistil, kam přišli ty vyleštěné. 15. srpna A Rok Šám Harga se usmál nebo spíš přeskupil několik svalů v obličeji. Šám Harga vedl podnik veřejného stravování už mnoho let. A to hlavně díky tomu, že se dokázal neustále usmívat, nikdy nedával na úvěr a uvědomoval si, že jeho hosté chtějí jídlo, které má čtyři vyvážené složky. Cukr, škrob, tuk a opečenou kurčičku. Dal bych si pár vajec s hodně udělanými žloutky, ale bílky musí téct jako met. A chci slaninu, tu, co je krásně dočerna vyuzená a přitom má tučné kousky. A jednu topinku na másle a s česnekem. Takovou, že když se na ní podíváš, tvůj žlučník a slinivka začnou zaledat strachem. To je nějaká objednávka. Včera se ti to podařilo. A nalej mi ještě další kafe, černé jako půlnoc za bezměsíční noci. Hargas se zatvářel udiveně. Tohle nebyl normální Elánius. A jak je taková půlnoc černá? No černá jako nic jiného, řekl bych. No, nemusí to být tak docela pravda. Cože? No, když nesvítí měsíc, je na obloze vidět mnohem více hvězd. Za bezměsíčné noci vlastně může být dost světlo. Ech, co takhle bezměsíčná noc, kde je zataženo? E, kumuly nebo cironyby. Cože? Co jsi to říkal? Od kumulů, které plují velmi nízko, se odražejí světla města, chápeš? A aby svěděl, tak se někdy stává, že ve velkých výškách jsou rozptýleny ledové krystaly a ty... Ech, dobrá. Noc černá jako dobré černé kafe. No to je ono. A koblihu. Koblihu tak koblihovatou, jako jsou koblihy udělané z mouky, mléka, vajec, cukru, másla, špetky, soli, kapky, rumu a dobré marmelády podle chuti konzumenta. Jasné. Ne koblihovatou ve smyslu nějaké metafory. Prostě koblihu. Jednu. Koblihu. Tak, nestačí stačí říct. Herga si oprášil vestu, vrhl na Elánia ublížený pohled a odšoural se do kuchyně. Stojte, jménem zákona. A jaké je jméno zákona? No jak to mám vědět? A proč my ho honíme? No protože utíká. Potroubloval byl bužem zákona teprve několik dnů, ale už stačil třeba jednu základní skutečnost. Je téměř nemožné pohybovat se po ulici a neporušit přitom nějaký zákon. Policista, který si chce opravdu ukrátit čas a užít svůj den mezi občany, má k dispozici celou škálu prostředků a záminek od bezcílné potulky, přes neochotu ke spolupráci až k odporování zákonu s přihlédnutím přitěžujícím okolnostem chybná barva, tvar, druh, pohlaví. V jednom okamžiku ho napadlo, že každý, kdo by se nedal na útě, když za sebou spatřil navážku bušícího klouby rukou do země, by pravděpodobně mohl být obviněn z přestupku podle vyhlášky z roku 1581 o blbosti, která je trestná. Jenže teď už bylo pozdě zabývat se něčím takovým. Někdo prchal a oni ho pronásledovali. Pronásledovali ho, protože prchal. A on prchal, protože ho pronásledovali. Elánius se usadil nad svou kávou a začal si prohlížet věc, kterou sebral na střeše opery. Vypadalo to jako panova flétna. Pokud si představíme, že by panovi stačilo šest tónů a všechny stejné. Předměty podobné píšťalkám byly vyrobeny z kovu a spájeny dohromady. Po jedné straně je všechny spojoval pásek železa s hlubokými broubky, podobný narovnanému ozubenému kolečku, a všechno dohromady to páchlo jako rakety používané na ohňostroji. Položil si předmět opatrně vedle talíře. Přečetl si hlášení seržanta Tračníka. Fred Tračník nad ním musel strávit dost času a jistě při jeho tvorbě použil encyklopedii. Hlášení znělo takto. Hlášení serž F. Tračníka. Zhruba v deset hodin dopoledne, dnes, 15. srpna, jsme pokračovali zde s Noblhochem k budovám cechu k šašků a kašpadů na Boží ulici, kdeže jsme hovořili s klaunem Bofem, který řekl, že klaun Ferdinand Korpus derelikty byl najisto viděn jím, klaunem Bofem, jak opouští budovu cechu předchozího rána hned po výbuchu. To je podle mé mínky naprostá pitomost, což zdůvodňuje tím, že mrtvola zmíněného klauna byla mrtvá při nejmenším dva dny. Desátník Noblhoch souhlasí, takže někdo tady nehorázněl, že nikdy nevěřte nikomu, kdo si vydělává peníze tím, že před ostatníma lidma padá na zadek. Setkal se s námi doktor Bělobrat a abych neklel, málem nás vyprovodil dirriere velocite z cechu ven. Zdálo se nám, mě a des Noblhochovi, že mají šašci strach, že zatím vězí vrazy, ale nevíme proč. Také nám klaun Bofo tajně řekl, abychom hledali Ferdinandu v nos, ale když jsme ho viděli, Nos měl, tak jsme se ptali klauna Bofa, jestli myslí falešný nos, ale on řekl ne, falešný, pravý, a teď vypadněte. Proto jsme se vrátili na strážnici. Elánius se na okamžik zamyslel nad tím, co to znamená deriere velocite. Celá ta záležitost nosy vypadala jako zapeklitá šaráda zabalená do ještě zapeklitějších tajemství. Rozhodně tedy v písemném podání seržanta Tračníka. Proč by měl někdo navádět hlídku, aby hledala nos, který se nestratil? Pak vzal Elánius do ruky hlášení strážníka Potroubla psané pečlivým špičatým písmem někoho, kdo byl zvyklý spíše na runové písmo. A ságy. Kapitáne Elánie, toto je kronika strážníka Potroubla. Jasné bylo ráno a naše srdce přetékala štěstím, když jsme se vydali do cechu alchymistů, kde věci se odehrály tak, jak v brzku vám zaspívám. V nich roli svou hrají vybuchující koule. Co věci se týče, za jejím zjištěním jsme byli vysláni, bylo nám povězeno, že přiložený kus papíru přiloženo Hráčí obsahovat je vlastnoruční psaní Leonarda da Kvirm, kterýž to za tajemných okolností zmizel. Jest to recepis jak zhotoviti prach číslo jedna, jenž se při výrobě ohňostrojných raket užívá. Pan Silverfish, alchymista, říká, že tu recepturu každý alchymista dobře zná a v paměti nosí. Takéž to na okraji onoho papíru jest kresba ručnice. Dotázal jsem se svého bratrance krajáče na Leonarda, protože mu barvy mísil a podával, a on též poznal jeho rukopis a řekl, že Leonardo vždy takto pospátku a zleva do prava psal, a než to byl povahy geniální. Elánius odložil zprávu na stůl a zatížil ji tím podivným kouskem želesa. Pak sáhl do kapsy a vytáhl dvě deformované kovové koule. Tyč, říkal chrlič Římsa. Elánius se podíval na obrázek. Vypadalo to, jak už si předtím všiml potroublo, jako pažba samostřílu, na které byla připevněna trubka. Kolem bylo několik malých obrázků, jakýchsi kovových zařízení a dvě, tři ony věci složené ze šesti spojených trubiček. Celá kresba vypadala jako bezmyšlenkovitá čmáranice. Někdo možná, že ten Leonardo, četl knihu o ohňostrojích a raketách a kreslil si přitom na okraji. Rakety na ohňostroj. Že by rakety na ohňostroj? Ale to přece nejsou zbraně. Prskavky prskaly, bengálské ohně hořily, bouchací kuličky vybuchovaly a rakety vyletovaly do vzduchu, ale jediné, co spolehlivě zasahovaly, bylo široširé nebe bož byl prostulý svou zručností v mechanice a výrobě zbraní. To ale nebyla hlavní trpasličí dovednost. Lidé si sice mysleli, že ano, ale nebylo to tak. Trpaslíci skutečně uměli výborně zacházet s kovy, to ano, vyráběli skvělé meče a šperky, ale neměli technické založení, když došlo na věci, jako jsou pružiny a ozubená kolečka. Kladivbuž byl vzácná výjimka. Takže předpokládejme, že tady je nějaká neznámá zbraň. Předpokládejme, že je na ní něco úplně nového, podivného, děsivého. Na ne, tak to být nemůže. Taková věc by se buď hned na začátku rozletěla na kusy, nebo by ji někdo rozumný zničil rozhodně by neskončila v muzeu vrahu. Co se dávalo do muzeí? Věci, které nefungují, nebo už vymizely, nebo si je lidé chtějí uložit na památku? Tak jaký by mělo smysl ukládat tam něco takového, co ještě navíc funguje? Na dveřích bylo několik zámků, takže to nebylo muzeum, do kterého se každý zajde, jak se mu to hodí. Třeba na to, aby se člověk dostal dovnitř, musel být vysoce postaveným vrahem. A třeba se stalo, že jedné tajemné noci vás tam vzal některý z představených cechu a zamrtvého <laughs> nočního ticha vám sděl... sdělil? Z jakéhosi důvodu se v tomto okamžiku Elániovi v duchu zjevil Patriciu v obličej? Elánius znovu ucítil, že má na dosah něco, co je nesmírně důležité a kolem čeho se všechno točí. Kde je? Kam zmizel? Všude kolem se rozprostírala spleť uliček. O se opřel o zeď a lapal podechu. Tam on běží, po ulici velrybí kostice. A znovu se rozběhl. Elánius odložil šálek. Ať už po něm ty kovové koule vystřelil kdokoliv, byl velmi přesný na vzdálenost několika set metrů a vystřelil šest ran rychleji, než by někdo stačil vystřelit šíp. Elánius zvedl podivné trubičky. Šest malých trubiček, šest výstřelů. A člověk mohl nosit těch věciček plnou kapsu. Mohl střílet dál, rychleji a přesněji, než kdokoliv s jinou zbraní. Tak, nový druh zbraně. Mnohem, mnohem rychlejší než luk. To se vrahům nebude líbit. Vůbec se jim to nebude líbit. Už luky jim byly trnem v oku. vrazy nejraději zabíjeli zblízka. Proto uložili tu ručnici bezpečně pod zámek. Sami Bozi vědí, jak k ní vůbec přišli. A vědělo o tom jistě jen několik nejstarších vrahů. A ti postupně těm dalším předávali poselství. Takových věcí je třeba se vyvarovat. Tamhle dole pustil se po tápové uličce. Vzpomal, počkej, ne tak rychle. Proč? To je slepá ulice. Oba členové hlídky se zastavili. Potroublo věděl, že on je mozkem jejich úderné skupiny, i když navážka právě s rozářenou tváří počítal kameny ve vedle sebe. Proč vlastně pronásledovali někoho přes polovinu města? Protože před nimi ten člověk začal utíkat. Před hlídkou nikdo neutíkal, Zloději jim jen strčili podno svá povolení. Nelicencovaní zloději se hlídky nebáli, protože si všechen svůj strach schovávali pro cech zlodějů. Vrazy se vždycky řídili zákony. A poctiví občané před hlídkou paké neutíkali. Když se dal někdo před hlídkou na útěk, byl okamžitě podezřelý. Původ jména tápavé uličky se už dávno ztratil v tolik oblíbených mohách času, ale jistě byl zasloužený. Ulička byla temná, křivolaká a vyšší patra domů po obou stranách přesahovala do ulice, takže z nebe nad hlavou často zbýval jen úzký proužek a ten byl ještě většinou zastíněn šnůrami s prádlem. Potroublo nahlédl za roh do temného tunelu. Klik. Klik. Zvuk se ozýval od někud z uličky. Nabáško? No? Měl ten chlap nějakou zbraň? Jenom hůl, takovou hůl. Jenom? Jenže já cítím ohňostroj. Potroublo velmi opatrně zatáhl hlavu zpět. V kladě v Pušově dílně byl cítit ohňostroj a pan Kladivbož skončil s velkou dírou v hrudníku. Potrouba zaplavil pocit velmi určitého nebezpečí, který je mnohem horší než pocit nebezpečí neurčitého. Podobal se onomu pocitu, který máte, když hrajete o vysoké sásky. Váš protihráč se najednou začne usmívat a vy si uvědomíte, že o té hře zdaleka nevíte všechno, ale za to víte zcela jistě, že budete mít nesmírné štěstí, kdy z ní vyváznete alespoň s vlastní košilí. Na druhé straně dokázal si představit tvář seržanta Tračníka. Pro nás sledovali jsme toho chlapa až k té uličce a pak jsme šli pryč, seržante. Vytáhl meč. Strážníku na váško? Prosím, strážníku potroublo. Za mnou! Takže co? Ta mizerná věc je vyrobena z kovu, že? Deset minut v kovářské výhni a je po problému. Něco tak nebezpečného, jako je tohle, toho by se měl člověk zbavit, ne? Proč to schovávat? Jenže to odporuje lidské povaze, že? Občas byly věci příliš fascinující, než aby je člověk dokázal zničit. Podíval se na podivné kovové trubičky. Šest krátkých trubek, na jednom konci uzavřených, spojených vedle sebe do krátkého pásku. Na horní straně každé z nich byl malý otvor. Elánios pomalu zvedl jednu z deformovaných olověných koulí. Ulička se zalomila jednou, po druhé, ale nevedly z ní nejen žádné odbočky, ale zatím dokonce ani žádné dveře. Jediné dveře byly na jejím konci. Byly větší než obyčejné dveře a velmi masivní. Kde to jsme? Nevím, někde blízko doků. Potrouble strčil do dveří svým mečem a ty se pootevřely. Potroublo? No! Cestou jsme přešli sedmdesát sedm schodů. To je skvělý. Cítili, jak kolem měch proudí chladný vzduch. To je skladiště masa. Někdo otevřel zámek pakličem. Vklouzl do vysoké temné místnosti o rozměre chrámu, který jistým způsobem dokonce připomínala. Dovnitř proudilo jen slabé světlo malými okénky vysoko ve stěnách pokrytých inovatkou. A všude kolem, řada za řadou, od zemi až ke stropu vysely kusy masa. No, nazdar. Myslím, že tohle je skladiště budoucích prasat na Morporské ulici. Cože? Kdysi já tady pracoval. Já kdysi pracoval všude. Běž pryč, ty hloupý trol, oni říkají, si moc neohrábalý a veliký. Je tady nějaký věný východ? Hlavní dveře jsou na Morporskou ulici, ale sem nikdo měsíce nechodí, dokud je vepřové. Potroubl se otřásl. tam, vykřikl, tady je hlídka, Viděte ven. Mezi párem mrtvých předprasat se objevila temná postava. Co uděláme teď? Vzdálená postava zvedla něco, co vypadalo jako tyč a podržela to jako samostříl. A vystřelila. První střela se odrazila od potroublovy přelby. Na trpaslíkově hlavě se sevřela kamená ruka a navážka vstrčil potroubla za sebe. Postava se však rozeběhla k ním a v běhu střílela. Navážka zamrkal. Pět dalších střel, jedna po druhé, prorazilo jeho hrudní plát. Pak se prchající mož myhl v otevřených dveřích a se zaduněním je za sebou přibouchl.